«Чиста білизна тут у шафі. Вибач, ми трохи зайняті. Розважайся, відпочивай. Телевізор, відео». Софія залишилася сама у величезній такій же біло-голубій, як у Тернополі, спальні. Величезне двоспальне ліжко, екран навпроти, канапа, туалетний столик, м'який пуфик, жодних кремів, баночок, тюбиків. Ну, того, що необхідне жінці, виснула шухляду порожня. Зачинила, стало незручно, наче підглянула до ванної. Поволі роздяглася. На поличках тільки чоловічі засоби. Стало зрозуміло, його дружина тут не живе. У них багатих модно жити на дачі, на природі. Все, що є кращого». Після душу відчула себе значно більш живою, ніж досі, заходилася переглядати відеокасети. Кімнату сповнив об'ємний щільний звук. Ліжко, широке, цілий аеродром. З одного боку подушка, ледь прем'ята, мабуть тут спить бос. На тумбочці з його боку з фотографією сміхалася жінка. Фото у рамурсі з якогось Темного, чорного, блискучого матеріалу. Обличчя жінки невизначеного віку, зі сліпучими білими зубами і туго натягнутою посмішкою. Владний погляд, красива у нього дружина. «Де ж його дружина? Чому він так певен, що не прийде, не зателефонує, не щенить скандалу? Де вона?» «Сховали десь у монастирі, наприклад». Годі, Софія, ближ, чи ти при розумі? Кінець двадцятого століття на дворі, а ти сховали в монастирі. Зараз іще Міледі поклич на допомогу. Начиталася пригод невміру дівчину. Теж мені замок синій бороди. Все простіше, прозаїчніше. Його кохана дружина, мабуть, поїхала собі на рік другий до дочки. А якщо вона йому зрадила, чкурнула з коханцем, також, звичайно, багатеньким, Буратіну. І у тієї ж дочки в Америці. А він чому не шукає, бо не любить, бо любить тільки її одну Софію. У цьому вона цілком певна, любить. Чоловіки не чинять і половини тих шаленств, що її бос задля того, щоб просто затягти жінку до ліжка. Господи! Як же це розкішно і водночас страшно бути любленою такою людиною? В його руках стільки пристрасті, стільки жаги, стільки сили, він же за виграшки може й розчавити, розчавити навіть в обіймах. Усі ці дні, що минули після їхньої зустрічі під снігом дощем, Софія перебувала наче під солодким наркозом. А далі? Два можливі варіанти: або вони одружаться, або він її покине. Або не одружиться, бо не залишить дружиною, тоді їхні стосунки рано чи пізно зайдуть у глухий кут. Чому ж у стосунках з Борисом вона не відчуває ані боля, ані муки, ані власної провини від порушення собі ж даної обіцянки, ніколи не зустрічатися з одруженими чоловіками, ніколи не розбивати сім'ю? Чому? Чому їй це байдуже? Чому їй добре з ним, але й без нього не погано? Чому зустрічі тішать, але розлуки не доводять до розпачу? Чому? О, вона добре знала відповідь на це запитання, складне у вісімнадцять, але таке просте для жінки, в якої все в житті уже було. Вона ще схлипувала в чужу подушку, коли тихо, прочинивши двері, щоб не розбудити, до спальні зайшов бос, на ходу знімаючи сорочку. Мабуть, швидше відчув, ніж почув її ледь чутну розмову з власною совістю – Пробач мені, Крихітко, що твій триумфальний приїзд відбувся не так, як ти мріяла. Господи, про що він? Ти чекала свята, гостей, шампанського, і тому ти плачеш. Про що ти говориш, люби, про яке свято? Я б сама хотіла заховатися якнайдалі від усіх. Ти злякалася, Крихітко, злякалася? Ходи до мене, не бійся. «Повторюю, навіть якщо мені знадобиться ціла армія, щоб тебе захистити»,